День Андрія Первозванного День святого Андрія Первозванного припадає на 13 грудня. Стародавня християнська легенда каже, що апостол Андрій Первозваний проповідував християнство у самому Царгороді, на побережях Чорного моря та в околицях нашої столиці Києва. У староукраїнському літописі, що датується 13 століттям, знаходимо такий переказ Андрій навчав у Синопі, коли прийшов до Корсуня, побачив, що з Корсуня близько до Дніпрового гирла і пішов у Дніпрове гирло. Відтіль поплив вгору Дніпром і принагідно прийшов і став під горами на його березі. Вставши вранці, сказав до учнів, що були з ним: "Чи бачите ці гори? На цих горах засяє Леска Божа, і буде великий город, і Бог збудує багато церков". І вийшовши на ці гори, поблагословив їх і поставив хрест, і помолившись Богові, зійшов з цієї гори де опісля був Київ і поплив у гору Дніпром. Хоч Андрій – первозваний християнський святий, але у народній традиції звичайні обряди у день цього свята мають стародавній дохристиянський характер. Угадування майбутній долі, заклинання, ритуальне кусання калети – з усього циклу осінніх традиційних свят День Андрія Привозваного найцікавіший. Від нього віє чарівною староукраїнською стихією. Дівчата ворожать З давніх-давен у ніч під Андрія дівчата ворожать. Може не зовсім щиро, та все ж десь там, глибної душі, Дівчина вірить, що Андрій Ваніч допоможе їй пізнати свою долю, дізнатися, чи вийде вона заміж, а чи доведеться знову дівувати цілий рік. Ще з вечора, як тільки дівчата зійдуться до хати ворожити, першим ділом вони печуть балабушки. Балабушки – це невеличкі круглі тістечка з білого борошна. Воду на цій тістечка дівчата носять із криниці, не відром і не глечиком, а... «Ротом!» «Носять так, щоб хлопці не бачили!» «Бо як побачать, біда!» «Ми бувало, оповідає свиридгалушка, як побачимо, що дівчата по воду пішли за ними, ну їх смішити!» «Один виверне кожуха і почне мекати по козиному, та перед дівчатами вихилясом ходити!» «Другий вдає себе цигана, третій – жида!» «Таке виробляємо, що дівчата хоч не хоч, а розсміються!» І води в роті не втримають. У нашому селі такі були хлопці напрасливі, що біля кожної краниці поставлять варту і дівчатам, де хоч бери води. Тоді дівчата просять хлопців, ідіть собі геть хлопці, ми води наберемо. А я бувало кажу, макитру вареників на стіл підемо. Та вже будуть вареники, їжте, хоч лусні, тільки води дайте набрати. Отак, домовилися, хлопці йдуть до шинкаря по горілку, а дівчата, набравши в рот води, йдуть до хати місити тісто на балабушки. Коли вже балабушки спечуться і вистигнуть, кожна з дівчат значить своє тістечко кольоровою ниткою або папірцем. Потім вони... Розкладають їх рядочком на долівці, звичайно, на проставинному рушнику. Як усе це зроблено, до хати впускають пса, що перед тим цілісінький день був у зачині і не дістав ніякої поживи. Голодний пес вирішує долю. Він хапає балабушки одну за одною, боячись втратити смачну вечерю. А дівчата з притишеним диханням слідкують за кожним найменшим рухом пса. Ще пак, чию балабушку пес проковтне першою, та дівчина перша і заміж вийде, а чию не зачепить та сидітиме в дівках. Інколи пес візьме балабушку і несе її десь у темний кут. Так і доля занесе дівчину у чужі краї, у далекі села. Найгірше, якщо пес не з'їсть балабушку, а тільки надкусить її і покине». Бігають все дівчата по під вікна слухати. Оце підбіжить під вікно, розповідає Марія. До тієї хати, де багато дітей, стане і слухає. Примітка Марія Ка, жінка понад 60 років, із села Громи на Уманщині. А у хаті саме розбашкетувалися діти. Мати свариться на них, сяді, Васю, дівчина сердито Відбігає від вікна, бо почути сядь, значить, що вона сидітиме ще в дівках цілий рік. Під вікном другої хати інша з дівчат почула, як господиня до свого чоловіка або сина сказала, «Іди, Грицю, корові, дай сіна». Це добрий знак, бо сказано «Іди» віщує весілля. Інколи дівчата не тільки слухають, а й гукають під вікном. «Дядьку, де ключі?» Господар, що хоче пожартувати з дівчатами, відповідає, усі всі, щоб посили ви всі. Але зараз же поспішає поправитися. Ні-ні, дівчата, у пшениці, щоб усі ви були молодиці. Дякуємо. І весела дівоча юрба із сміхом і вереском вибігає на вулицю. Для дівчини мало знати, що вона вийде заміж. Вона ще хоче довідатися, чи буде в парі зі своїм судженим. Пізно ввечері, коли вже стемніє, дівчина набирає в пелену насіння коноплі, виходить за хату, сіє на снігу і приспівує «Андрію, Андрію, конопельку сію, з підницею волочу заміж вийти хочу». Примітка цієї віршики записано в селі Вороновиця на Вінничині від Докії М. Жінки понад 50 років. Потім набирає жменю снігу там, де сіяла коноплі. Вносить до хати і коли сніг розтане, лічить насіння. Якщо кожна зернина має пару, добре, якщо ні, поганий знак Цікавиться дівчина ще й тим, хто буде її чоловік, якої вдачі та якого фаху Щоб це вгадати, вона посипає на долівку трохи пшениці, наливає у мисочку води і ставить люстерко Коли все вже готове, впускає півня і слідкує за ним Якщо півень нап'ється води, чоловік буде п'яницею Клюне пшениці господарем, а як гляне у люстерко, паничем і ледерем Бігаючі дівчата до річки, набирають намулу із дна і приносять до хати. У хаті цей намул уважно розглядається. Якщо там є шматочок заліза чи цвях, чоловік буде ковалем, тріска – теслею, скло – склярем, шкіра – шевцем, пісок – мулярем, а якщо, крім землі, немає нічого – хліборобом. Цікаво ще знати, як буде зватися чоловік. Виходить дівчина на вулицю і питається першого зустрічного чоловіка. «Дядьку, як вас звати?» Наші люди цьому не дивуються, бо кожен знає, у чому річ. Примітка цей спосіб вираження дівчат поширений по всій Україні, не тільки у селах, а й по містах. Мені не один раз доводилося спостерігати таке вираження дівчат у ніч під Андріє або напередодні Нового року в Одесі. Почувши питання, прохожий дає відповідь, наприклад, «Михайло». Це значить, що майбутній чоловік теж буде зватися Михайлом. Дівчина хоче, бодаю, сні побачити, як же той Михайло виглядатиме. Для цього є інше ворожіння. Лягаючи спати, дівчина скидає з себе крайку, робить з неї хрест і кладе під голову, шепочучи такі слова «Живу у Києві, на горах, кладу хрест у головах, з ким вінчатись, з ким заручатись, з тим і за руки держатись». Примітка записана у селі Кордишівці на Вінниччині від Галини С. Молодиці, коло тридцяти років. Якщо вночі їй присниться сон, що до неї підійшов парубок, взяв за руку і повів до вінця, то це буде її суд а то ще так ворожать, беруть півня і курку, зв'язують їх докупи хвостами і накривають решетом, щоб спершу заспокоїлись. За якийсь час випускають їх з-під решета і дивляться, хто кого перетягне. Як півень перетягне курку, то чоловікове буде зверху, а як курка півня, то жінка буде верховодити над чоловіком. Отак наші дівчата вгадують свою долю у ніч під Андрія Первозваного. Калета Увечері на Андрія сходяться вже разом і хлопці, і дівчата сходяться до просторої хати, щоб було де розбігтися для кусання калети. З цього кусання калети і починається Андріївський вечір. Калета – це великий корж із білого борошна. Почуть калету дівчата всі разом, скільки б їх не було, хоч 10, 20. Кожна повинна взяти участь у готуванні калети. Місяць тісто всі по черзі, починаючи від найстаршої дівки і кінчаючи дівчином років 10 або й менше. Тісто солодке, з медом зверху оздоблюють калету сухими вишнями чи родзинками. Щоб гарна була, печуть у печі і запікають так, щоб вгризти її було трудно на сухар. Посередині дірка у дірку всувають червону стрічку і підвішують калету до сволока посередині хати. Підвішують високо, щоб парубок міг дістати зубами калету тільки тоді, як добре підстрибне. Крім того, один кінець стрічки, іноді звичайного мотузка, довший і спущений донизу. Так, щоб можна було за нього смикнути, тоді калета підстрибне вгору. Біля калети стає вартовий пан Калетинський. Це повинен бути веселий, жартівливий парубок душа вечора. Він бере у руки квач, вмочений у масну сажу, стає під калетою і запрошує гостя. «Я пан Калетинський. Прошу пана Коцюбинського калету кусати». Пан Коцюбинський, не може бути кожний учасник гри, бере Коцюбу поміж ноги, ніби сідає верхи на коня і їде калету кусати. Під'їде до вартового і каже, «Добрий вечір, пане Калетинський. Доброго здоров'я, пане Коцюбинський. Куди їдете? Їду калету кусати, а я буду по писку писати, а я вкушу, а я впишу». Ця суперечка проходить з жартами і сміхом. Завдання пана Калетинського – розсмішити пана Коцюбинського. Існує правило, що Коцюбинський може кусати Калету тільки тоді, коли він витримає всі жарти Калетинського і не посміхнеться. Це не так легко, бо Калетинський сам сміється, розповідає веселі пригоди, може і співати, і танцювати, все, щоб тільки розсмішити гостя. І, розуміється, все присутнє товариство – всі сміються, один тільки гість стоїть з Коцюбою в руках і намагається стримати сміх. Та якщо йому і вдасться витримати всі жарти Калетинського, то й тоді він калети не вкусить, бо ж тільки він підстрибне, Калетинський смикає мотузук і Калета летить угору. Якщо ж Коцюбинський посміхнеться, то Калетинський його по обличці квачем мазне, і він уже мусить іти геть. Він програв своє право кусати калету. На його місце стає інший учасник гри «Новий Коцюбинський», а калетинський, звичайно, не міняється протягом всього вечора. Якщо трапиться добрий калетинський, то за весь вечір ніхто до калети не приступить. Ця весела гра є основною точкою Андріївського вечора. Кінчається тим, що калету здіймають із солока і ділять поміж учасниками гри. Причому дівчатам порції калети роздаються задурно, а хлопці платять гріш дівкам на стрічки за те, що калету місили. Після цього всі сідають за стіл і починається вечеря. На вечерю може бути і багато страв, але першими на стіл подаються вареники з капустою. Бо ж піст. Вечерю готують дівчата, а хлопці купують горілку. Дівкам намогорич за те, що калета була солодка. У час калетинської вечері дівчина наливає у блюдце вина, горілки або меду, розведеного з водою, кладе на дно перстень і примушує свого хлопця дістати той перстень губами. Якщо дістане і носа не вмочить, то женеться і буде щасливий. Відбувається це враженням під загальний веселий сміх. Хлопці гуляють. ніч під Андрієм хлопці мають найбільші права. Єдина ніч у році, коли парубкам за бешкети люди вибачають. Якщо парубок сердитий на батька своєї дівчини, не пускає дочку на цілу ніч гуляти, або каже, не ходи з ним ледерем, то такого батька треба провчити. Парубок підмовляє хлопців, ставить могорич, і хлопці гуляють. Батьки дорослих дочок знають про це, самі ж колись пробукували, але хлопців, як чорта, не стережеш. І вранці там в на хаті, там ворота на річці пливають. А в іншого господаря він дуже вже дошкулив порубкам, геть плота розібрали і кілка не знайдеш. Гуляв і я, як був парубком, каже Свирид Галушка. Одного разу розсердився я на свого тестя, тоді він ще тестом не був, і кажу хлопцям: відро горілки ставлю, як старого кудлая на добрий розум наведете, і навели, довго згадував, та все мене лаяв, шибник ти, Свириде, казав, чи ж то годиться хазяйському синові так бешкетувати. «Та нічого, помирилися. І таке весілля справа, що тепер і в сні не присниться. Що ж ви йому зробили?» «Завдали клопоту старому, клуню розібрали, сердився, сварився, але що зробиш? Проводське право на те Андрій!» Як звичайно на Андрія ніч темна. Хлопці, що не кусали калети, дівчата їх не запросили, розтердилися. «Ось ми їм назносять мотуззя на лигачів». Переснують вулицю, де мають проходити дівчата, переснують, заплутають, а самі сховаються під тином і чекають. Дівчата йдуть від Андрія гуртом, йдуть, весело сміються, співають, а тут хлопці, як вискочать десь з-під тину, та як гукнуть, пугу, козак з лугу, дівчата в розтіч! І заплутаються у тому мотузі, хлопці їх розплутують, жартують, весело було, скільки тих жартів, сміху, на те, що тепер ідеш селом, і пес не гавкне, і курка дороги не перебіжить. А то ж точно було і так, порубки виводять нову вулицю, назносять околот старих тенів, воріт, і таке набудують, що у темну ніч та ще й на підпитку не розбереш, де ти. «Вдома чи на Десятій вулиці?» «Моя килина, як була дівкою, ворожила, ключі вивішувала на стовпці під коморою і слухала, чи задзвонять, як дзвонітимуть, заміж вийде, а мені треба вкрасти ті ключі, щоб, як оженюся, моє зверху було. Який я був спритний, але і вона наликом шита ключі повісила, а сама у коморі сховалась і з бан води у руки взяла» тільки я руку простягнув, ключі красти, а вона хлюк і вмила мене. Така була, хай їй легенько гикнеться, якщо ще. Отак згадував сваритгалушка Андрія, згадував та все казав, ех, минулося, тепер пішов дрібний народ, ні співати, ні гуляти, ба навіть горілки випити, і того добре не вміють».